A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színesing akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Kellmes vasárnap délutánt kíván a Klubrádió Egyetlen vasárnap élő műsorának műsorvezetője Pálinkás Szűcs Róbertsal a mikrofonnál, és itt van Johnny, itt van még Szabókat, illetve Árkási Bence, ő nagyon dolgozik a háttérben, azt mondta, hogy ne cuccúzzuk, mert az az ő állneve, Fedőneve hát fe -fedő neve Lukács, valamint sok boldog napot kívánunk a ma Orsia. Ugye? Tehát nincsen nincs reggeli gyors, nincs, aki boldog névnapot kívánja, meg kell, meg boldog születésnapot a ma születésnapjuk a ünneplőknek. Ezek ilyen régi beidegződések nálam, akkor, amikor még rendesen rádióztam, és most már azért az is hozzá kell szokni, hogy így megfésülködjek, amikor bejövök a stúdióba, csak most eszembe jutott, hogy be van kapcsolva ez a videokamera, és hogy, hogy ki az ágyból világ lustály, ebéd után egy kicsit szomdikáltam, aztán elkezdtem rákészülni a műsorra. Mert ugyan a Facebookon, azban ma maradtunk Pataki úrral, aki egyébként nincsen itt, mert Évi, évi rendes szabadságát tölti, négy napra elhúzott valahová záruló. Szóval, hogy, hogy az volt ki, ki, a Klubrádió Facebook oldalára, hogy a, a, az elit a szocializmusban lesz a, a téma, és hogy ezt nagyon sokan lájkolták is, de hát a hét közepén meghalt Komár László, Akit nevezhetünk nyugodtan a magyar elvisznek is, és azt gondoltam, hogy, hogy ez az utolsó alkalom, <kül> hogy méltóan és szépen megemlékezzünk a 67 éves korában elhunyt magyar énekesről, aki nagyon sokat tett a Rakendról itthani meghonosításáért. Biztosan nagyon sokan voltak a kedves hallgatók közül Skampoló és Komár László koncerteken vagy Dogz koncerten, ha van róla emlékük, akkor mindenféleképp írják fel ezt a számot, jegyezzék meg 24 07 3, és aztán majd telefonáljanak, az élni tudni kell című számmal nyitunk, és aztán majd jövünk. A lámpa a szemeimbe küldi a fény. És hogy fiú vagyok közli, egy vadidegen orvos a tény Innen a testem, a lelkem, az alapvető élvezeteké Ó, oh, ez lesz a jó baj. Ez volt a születésem napja és azóta ünnep a lemén És jöttek a pofonok, a torták és minden a maga idején Szigorú tanítók és téterek tereltek a cél felé Ó, oh, esek a jóval hő Én mondom, élni tudni kell Én mondom, élni tudni kell Néhány külön óra kellett az utcán a háberoktól Amit a pszichológus magyaráz a gyakorlatból tudják jól Mivel a test és a szellem egy ideig a ó, ó, ó, ó, És csak a jó él Én mondom, élni tudni kell Én ez a zenekar és pokoli a az út. És milyen gászosan húzzák a gázért a jaj, de szomorút. És a fenőén ott terjed a beszögezett deszkáké. Oh, oh, oh, csak a jóval barhé. Amíg a főrökösök ők, nekem figyelem a komédiát. Ahogy a családi körben az emlékemet ápolják pedig övék a pálya, a kocsi és a piros kanapé. Óóóóó… esek a jóba, Óóóóhó… esek a jóba. Nem, nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt hát most már 35 évet taposom, nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkárnak azt is, jobban szeretem a lassút, komponálva, jesszel, vagy össze kovácsolva, vagy, vagy a Dixilens stílust. Addig jó, mikádárért? 2407953, Kómár László, a mai téma haló. Szebaszvályságít. Szebszveg. Na hát én nekem akkor már a fiatalságom, úgyhogy most vitt magával belőle, mert amikor a komárlaci kezdett énekelgetni, a fővárosi ruházati botnál kezdtem én akkor az életem, és nekem ott voltak a barátai. Aha. És amikor ott voltak ilyen kis bulik, akkor ő ott énekelgetett. Mikor lágymányosan voltunk, társadalmi munkába akkor ott velünk tartott, úgyhogy van is egy fényképről. Hát nagyon Na. Igen, Na, Nagyon így vagy. Hát figyelj, de hogyha akarod élni, hát nem tudom, mert a maximum el tudom fénymásolni. Nem, nem kell, nem el kell. Nem? Hát, ja. tehát, tehát nekem is vannak ilyen közös. Hál' hát nem nincsen közös fényképeink a uh -huh. mert ha lennének, akkor mind a ketten nagyon csúnyan be lennénk tintázva rajta. Hát azon a fényképen, amin van, <gül> hogy lánymányosan vagyunk, amikor épült az egyetem, és hogy uh mi -huh. épp ott körködik valamit. Hát nagyon sajnálom, mert szegény még életett volna. Egyik alkalommal a Pertőföldön éjszaka beszélgettek vele egy pár évvel ezelőtt, és akkor még betelefonáltam, és kérdeztem tőle, hogy akik akkor a barátai voltak a ruházati boltnál, kik, kikkel beszéljük, kik vannak uh -huh. Úgyhogy hát ennyi, hát sajnos tudod, hogyha megszületünk és elmegyünk. Igen, azért hát az ilyen. Békében. Köszönöm szépen, és nyugasztalja. Szevasz. Hát igen, szia-szia. 24 07 95 3. Az előbb mintat, próbált volna egy haló. Erosz Robi Orván Péter vagyok. Ez egy óriási dolog, hogy ezt a számon betettetek, mert én pont erre gondoltam. Ez egy 1987-es film, a film Péterek Pozzi klipjében volt, nem tudom, rá. Nem, nem, nem, nem, nem, volt az, amikor leírták, hogy az utolsó strófa arról szól, hogy az örökösök hogy szét az emlékeit, és a szekrényekben hatatnak meg minden az örökség után. És pont ez jutott eszembe, amikor szegény meghalt, és vannak ezek a őrületek, hogy a mostani felesége meg az élettársa, meg a Grespik az ügyvédje, meg minden, és akkor most álljunk meg, jó? Igen. Akkor most jön egy ilyen kapcsoló zárójel. Tudnék, azt a részt, ami e, arról szól, hogy az örökösök e, e, veszekednek a, a vagyon fölött, Igen. azt a krasszó lakásban vettük föl. Tudnék, Igen. Tudnék, okay. én voltam Timár Péternek akkor a rendező asszisztense, és, e, és akkor ugye a, a Gyuri lakásán, nem tudom, hogy te jártál le a krassónál. Hát ez egy ilyen nagyon poros lakás volt, mert a Gyuri nagyon vigyázott arra, hogy hogy, hogy se nyújjon. Sem Tehát ő a, a lakásának a belső szobájában élt, és a, a, a lakás összes többi helységében minden ilyen egy centiméter vastag por állt, úgy, ahogy a nagymama ott hagyta. Ami Igen. arra volt jó, hogy, hogy amikor az állambiztonsági tisztek megpróbáltak mondjuk lehallgatókészülékeket elrejteni a lakásban, akkor ha elmozítottak egy könyvet, akkor lehetett látni, hogy, hogy ott, ott valamihez hozzányúltak. És, és ott vettük fel abban a lakásban a klipet és az volt a jó, hogy ugye ott, ott széttörnek egy, trük, egy tükröt is, és akkor jelenik meg a, a, a komár Laci. Így, ja. És a, akkor én a cseléd szobában laktam, mert a Laci, illetve a, a, a Krossó 1985-ben emigrált, mert hogy a bátya Londonban balesetet szenvedett, tűzütött ki a lakásában és egy nagyon, nagyon hosszú ideig volt kórházban, később meg is halt. És eh, akkor már azért eh, nagyban készülődtek a, az illegális eh, 56-os demonstrációk. És üldögélt a, a komárlacia az úgynevezett smink szobában, ami az én szobám volt, és, eh, és nézte a, a, a röplapokat, amik, amik úgy ki voltak rakva a falra. És kérdezi tőlem, hogy te figyelj, nem félsz attól, hogy, hogy meg fognak ezért pofozni a rendőrök, ha ezt meglátják vagy megtalálják? Hát, mondom, hát olyan nagyon azért nem félek, mert, mert egyrészt szerintem tudják, hogy eh, hogy kik csinálják, más, mert hogy alá volt tér egy enkondi csoport. És, és, és akkor elkezdtünk beszélgetni 56-ról. És így, így nagyon jól összehaverkodtunk a Lacival, tehát neki nagyon bejött az, hogy, hogy, hogy, hogy ilyen fiatalon, mert én, akkor én mennyi voltam, talán 22 vagy, vagy 23, így nagyon bírta azt, hogy, hogy teli volt a lakása. A Billomax 56-os könyvével, hogy ott volt Mérainak a Nagy Imréről szóló könyve, hogy röplapok, meg mindenféle ilyen illegális cuccok voltak, és mesélt arról, hogy, hogy számára mennyire fontos volt 56, hogy mennyire utálja a kommunistákat. De ugye ez még 1987, 87, és, és maga a fürdőkád is, ugye a, a, a klipben, a moziklipben, úgy hal meg a, a Laci, hogy, hogy bemegy a fürdők szobában a, a Csaja ott ez, Lubickol a fürdőkádban, Laci belép a fürdők szobába és elcsúszik a szappanon, Igen, beüti a fejét, és meghal. Igen, és Igen. aztán jön a, a, a koporsós rész, és aztán jönnek az örökösök. Na ez mind mind egyébként Krassóval kapcsolatos, a Krassó lakásával kapcsolatos, és itt emlékezzünk meg arról, hogy tegnap előtt volt a Krassónak a 80. születésnapja, tehát éppen Hát a szálak összefutnak, mint a tej, ha szoktak. Ha ez érted, pont, mire pont, gondolok, pont, és szokás akkor szokás. itt van vége a kapcsoló zárójának, amit el akartam mondani. Igen, ez most ilyen óriási dolog, hogy ezt elmesélted, de ezt nem tudtuk volna meg mi, hogy ezt így nem mondod, és ez egy dolog, az hatalmas nagy dolog. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy én ezt szóba hoztam, és nagyon sajnálom nyilván a halálát. Nem véletlenül raktam nem be ezt a számot egyébként, tehát ezért volt. Érezze, hát ön nekem meg rögtön ez ugrott be, és ezért imádlak téged, hogy a fialát is ilyenek, imádom meg téged is, ezért imádlak, úgyhogy nektek nagyon sok műsor kéne csinálni egymás után mindig. Csókollak számomra. Köszönöm, Szárusz Péter. 24-07953, a héten elhunyt Komár László énekes, és a mai műsor neki próbál emléket állítani. Azok, akik valamilyen koncerten látták, hallották, lemozogták a számait, felszedtek rá csajokat, vagy csókolóztak rá, mondd, kis kócos hol van a mamád, vagy esetleg emlékez még a táncoló fekete lakcipőkre, hát millió száma van. Jó, jó legyen az. Itt We're Másként felelek talán. Haló, 24 07 Szervusztok, Gyurika vagyok. Szervusz, Gyurika! Hát egy isten. Na, egy baj lesz, hogy nem tudom, melyik számot énekelte akkor, Komár Laci. Amikor? Az ötvös klubban, amikor 84 vagy 85 lehetett, Aha. és Belgrádból volt itt egy grafikus lány és a barátja, és nálam laktak, uh -huh. és mellékszállt, NSU Préne 1001-es kocsiban volt a fiú. Semmilyen száll, nem mellékszáll ebbe a műsorban. És fehér remesuk, tudod, amiről uh -huh. a zaporacseték. De hogy éjszakában mentünk a városban, és az ötfös klub, tudod, most a kávéházban. Igen, el, igen, igen, légyen. centra a kávéházban. Ott volt egy nyilvános klip felvétele, hiszen hát, ahogy kell, mell középig kinyitott inkben kihajtott, ami az Engelbert és a Tom John Férfi, vonalról, igen tudod. igen. Johnny Holiday nagyon fini volt, és ezek ez a két barátom Belgrádból, hát ezek elájultak, hogy mi megy itt, hogy kivetszünk viszkit meg, szóval és minden egyéb más anyag is akkor volt. Szóval rettenetes jó volt, hogy én olyan büszke voltam Budapestre akkor ettől, hogy ott beengedtek, persze, hogy toltak oda a filmesek hogy minden nagyobb óváció legyen, ne honok csillogtak hátul, oda voltunk közöttük. volt. ő volt. Lehet, hogy az volt 84-85 vidú, lehet, hogy 86-os. Uh -huh. Jó, ennyit tudok mondani. Jó, Gyurika, a Servus. Sajnálom, Servus, toxia. 24-07953. jó napot. Halló, jó napot kívánok. Kezét csókolom. Kikapcsoltam a rádiót, rádiócsőgő, Kata vagyok, és én az előző beszélgetéshez szeretnék kapcsolódni. Amelyben szó volt szerint Krassó Gyuriról, hát? aki nekem nagyon kedves ismerősöm volt a 80-as évek második felében, és uh, hát ő lánsdohányos volt. Hát meg... napi od aboz cigaretát elfújt a Gyuri. Igen, igen, és, és hát akkor, amikor elkezdtünk mindig, amikor így összefutottunk, akkor 20 perc beszélgetés után már közölte, hogy most előves egy cigaretát. Erre mondtam a Gyurinak, hogy tudod Gyuri, akkor én most elbucsozom tőled, mert én meg allergiás vagyok a cigaretafüst szó szerint. Ez az egyik dolog. A másik pedig az Encony csoport, amely Encony csoporttal én, én 1988 augusztusában. Úgy ismerkedtem össze, hogy felhívtam a Filip Tibort, aki, hát gondolom, hogy ön, ön, mivel, hogy ön is az Encolon csoportba tartozott, mi nem találkoztunk, illetve nem tudok róla, hogy találkoztunk volna. Csoda lenne, ha nem, de mindegy. De a lényeg az, hogy 1988-ban, október 23-a előtt, egy nappal, vagy két, szerintem egy nappal előtte, Ö, ott, ahol a Filipp Tiborék akkor laktak. A Nádor utcában, a tervpresszúban. Igen, csak nem akartam mondani konkrét de dolgot. De Hát nem tudom, szóval, hogy az ember bizonyos dolgokat nem mondjon ki így rádióadásban, de hogyha... Jaj, öne... de, hogy kiderüljön, igen. Igen, igen. Tehát ez egy hatalmas nagy lakás volt, és akkor... Hát, ott... De abban a lakásban illegális kiállítások voltak, tehát... Igen, igen, tehát, igen, tehát, igen. Tehát, tehát és, a, és annyi, akkor... annyi lehallgató készülék a világon, nem volt máshol, mint abban a lakásban. Igen, igen, tudom, egyébként mondta is a Filipp Tibor, amikor én oda mentem, és én, én a fejemmel azt csináltam, hogy mindenkinek sorban bemutatkoztam, és akkor hirtelen odajött hozzám, szérevont, és a fülembe suttogta, hogy, hogy Kata, ez így nem lesz jó, mert itt azért nem kizárólag barátok vannak, hanem előfordulhat, hogy mások is vannak. Azért most tényleg nagyon kezdünk eltérni a Lászlótól. Nem, csak azért, mert nekem ez eszembe jutott, hogy annak idején, hát ez egy nagyon izgalmas korszak volt, és, és a, hát kaptam ilyen dunakörösöktől ö, olyan aláírásgyűjtő íveket, amelyekre hát lehetett ráírni. Igen, innek. igen, igen, igen, igen, igen. Arra igen. A bősz, én úgy neveztem, nem úgy, hogy bős nagymaros, hanem bősz, nagymaros mm -hmm. ellen aláírást lehet-e gyűjteni, és én meggyűjtöttem rengeteget. Kösz, Na, hát csak ezt akartam. Nagyon mondani. kedves! Köszönöm, Köszönöm szépen! Viszont, viszont hallásra! A... 24 07 Mi legyen? Biztos, hogy vannak hallgatóink. Ne, hát nem, tehát, tehát biztos, biztos, hogy van valaki, akinek, akinek eszébe jut a, a skampoló, vagy a dox, vagy, a, vagy valamelyik zenekar. Nem. Jó, visszaszámolok, és aztán nézé, tehát senki többet Táncoló fekete lakcipők. 5, 4, 3, 2, 1. Könnyű zenei felvétel következik, de aztán, aztán senki többet. Sikerült az elmúlt héten bennem egy pár lakcipőt. Nem volt nagyon olcsóbb étel, féltem őt. Minden nap fényesre törlöm, Próbálom a ruhámhoz Úgy érzem, hogy nagyon jól Megy a nadrághoz, Ó, oh, táncoló fekete lakcipők Ah, ah, táncoló fekete lakcipők Ah, ah, megállni arra most nincs idő Visszek ha bennem nincs erő A táncoló fekete lakcipők Szobában van a magnóbömböl, Halsok még a rock and roll, Tükören, ott lakcipőben táncolok, Nem is tudom abba hagyni, Mozgatják a lábaimat, Várom már a szombat estét, Hogy táncoljak. Oh, táncoló fekete lakcipők, Táncoló fekete lakcipő álom, álom. Megállja, de most nincs idő Visznek ők, ha bennem nincs erő A táncoló fekete lakcipő Az italomat megihatod Le tőlem, a kedvesem, mert hozzá jó vagyok De arra kérlek, nagyon vigyázz A lapcipőn rá ne lép. Nem tűr éve senkitől ezt a sértést oh, Táncoló fekete lakcipők! Táncoló fekete Táncoló Megállni arra most nincs idő, vissznek ha benne nincs erő, a táncoló fekete, táncoló, fekete táncoló, fekete lakcipő. Táncoló, fekete lakcipő. Táncoló, fekete lakcipő. Megállni arra most nincs idő, vissznek ha benne nincs erő, a táncoló, fekete lakcipő. A táncoló, fegedeak, yeah! Ez itt a Klubrádió, benne az addig jó, Kádár él, Bencével és Szabó aki megérkezett a hírekkel, és egészen hat óra, egy emlékszünk az önök segítségével. Ha vannak emlékeik, a nincs, akkor zene van. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani, jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcaim randalíroznak, hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó él! Klubrádió Tények, vélemények Mikká. Szereted a bit Nem.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 az, Jó, akkor jó helyen vagyok. Na a... komárral kapcsolatban. Hallgatlak. Mondjam, adásban Versz... vagyok? A... Jó. Na akkor először egy szolgálati közlemény, de már hosszú percek óta hívlak a de senki nem vette fel a telefont. Azért nem, mert hogy, hogy ez egy olyan műsor, hogy, hogy egy adásba kerülsz és élőben. Tehát, és akkor, amikor zeneszól vagy hírek van, akkor hiába veszem föl, mert nem most mit domágasak vele a műsorokat. Ja, csak azt, ami akkor félre azig is. Ja, nem rakjuk félre, nem, nem, nem, akkor, akkor kicsöng, és aztán, amikor egyből adás, tehát amikor visszajövök a stúdióba, és adás van, akkor meg fölveszem. Jó, hát ennyit erről, mert próbáltak felélni. Jó, most itt vagy, az a lényeg. Oké, okay, azért szóltam, mert hát nem tudom, hogy akkor te is annak az időben éldegélte, a 50-es évek vége, 60-as eleje. Hát volt ugye a három nagy zenekar, a Omega, illetve a Metro Omega illés. Uh -huh. Hát én egy kőkemény metrós voltam. Igen. Hát az akkoriba, aki valamelyik csapathoz tartozott, illetve vannak a Slepi, ez a másikat azt el nem ment oda és még ráadásul nem is szerettük őket finoman szólva. Igen. Ezt biztos tudod. Na ennek ellenére, most jön a komár, <kül> ennek ellenére É, hárman vagy négyen haverok elmentünk a Szkampolóhoz megnézni, uh -huh. mert ez a Roswell tér mellette kis utca volt. Aha. Ugye? Vagy te nem voltál ott? Hát én az az igazság, hogy uh, akkor még azt hiszem, tehát uh, hatonlően pajkos gondolat voltam csak. Ja, tehát Mert, ér, mert ér, hát akkor születtem. Ja, te még egy ilyen... Na, tehát akkor a, a, a Szkampoló, amikor kezdte a életét. Ugye azért mentünk oda, mert az akkor azért volt neki hír. Hát 62 és 65 köz volt Scampolo, és 65 és 67 közt volt Dox. Igen, hát akkor olyan 62 körül lehetünk ott. Uh -huh. Az egy olyan kis, nem tudom most az utca nevét, az ott a Roswell térből nyílik ott a, a Spenótház mellett. Ott Aha. Volt, egy, volt egy... nem tudom, micsoda. Egy, egy klub, mindegy. Egy klub, hát klub, akkor nem klub, valami műfár, vagy nem, valami nagy terem Aha. volt. És elmentünk, és én először és utoljára ott láttam élőbe, és akkor az a Scampolo volt, és a komállaciót Elvis preszi számokat én Aha. Említ, És az nagyon jó volt, mert én a Elvis-t szerettem. Hát nézd, ez is egy adalék, úgyhogy én egy metrós voltam. Hát... Azt mondják, vagy legalábbis én azt olvastam a, a visszaemlékezésekben, hogy a, hogy a skampoló azért volt durva, mert hogy az tényleg olyan hangulatot csinált, amilyenek egy, egy, egy rock and buli hangulatának kellett lennie. Nem volt, hát én ma 50 évre visszamenőleg emlékszem, ez egy nagyon klassz Elvis rock and roll buli volt ott, hogy nem véletlenül mentünk el annak ellenére, hogy csak metros helyekre jártunk illetve. Tehát, ott hogy ott még az asztal is fölborult néha. <gül> hát arra most már tényleg nem emlékszem, de erre határozattal emlékszem, mert ez ilyen kiemelkedő élmény volt, hogy ott abban a kis utcában volt valami, díszterem, vagy más uh -huh. oda, és akkor ott ő kapott ő. hát ugye minden szombaton mentünk buliba, annak idején, 60-as évek elején. Ja, ez a BM-nek lehetett a klubja, nem? Hát nem tudom, a BM-nek. A BM-nek a, BM a klubja az a, a Újpesti rakporton volt. Nem. Na lehet, hogy jó volt nekem. Több is. Az az Zrínyi Rény uh -huh. volt. De uh -huh. ezt nem tudom hát ilyen helyre nem nagyon Aha. mentünk, de nem néztük, hogy kinek, meg mindenek, csak hogy. Persze. Ilyen szóbeszéd, hogy az hampolóik ott játszanak, és jók. Na, hát akkor nézzük meg. Hát ez nem, és jók nem, voltak. Nem, le, nagyon jók voltak, mert én ma is emlékszem 50 évre. És mondom, kiemelem, hogy hát te nem tudod, de elmondom akkor még egyszer, hogy. Aki metrós volt, az máshova nem ment, aki illéses, az máshova nem ment, a omegások nem. Bár Fena várba, amely a mi Egyetem világos, az, az Omega volt, oda viszont majdnem minden szomaton elmentem, ott fölléptek néha a omegások meg a uh -huh. illésék, az kampoló nem. Értem. Hát ennyivel járultam hozzá nagyon kedves, a, a, a Laci emlékére, mert Ralk Vendrolt azt nagyon jól csinálta, úgyhogy The nyugod. Rock and Roll can never die. Vége, hát nyugod, nyugodjon békében. Köszi szépen. ciao, szevasz. Fél. 24 07 haló. Haló. Hey, jó napot kívánok. Kisárki vagyok, Rákos Csabáról. És hát az előző úr telefonjához szeretnék hozzászólni. Ez az utas ellátóklub volt. Uh -huh. És hát nem egészen a Roosevelt térnél, hanem a... Műni Ferenc utca, és azt hiszem Vigyázó Sándor utca, vagy nem. Vigyázó Ferenc volt. volt. És rengeteg sedos számot játszottak, és uh -huh. az énekelt remekül. Aztán utána még van egy emlékem róla, amikor az Erkel színházba volt egy este, és ott énekelt Elvis Presley számokat, és tudom, hogy izraeli vendégeinket vittük el oda, és tátott szájjal hallgatták, úgyhogy nagyon nagyon kellemes emlékeim róla. Hát a Campulóra pedig hát az egész fiatalkorom <gül> minden szombatján ott voltunk. Látja, és... milyen furcsa. Most, ahogy így, így, így, ahogy így beszél, így az jutott eszembe, hogy, hogy akkor, amikor én utoljára hallottam, vagy láttam, vagy talán beszéltem eh, Lacival, illetve vagy, vagy interjút készítettem, illetve már nem is, mert, mert, mert az Estefem rádióban egyszer tudom, hogy egy fél délután bentöltött, és nem győztem szól, mert állandóan a, a, azt a céget promotált, ahol a Western Chisma vásárolja. <gül> De, hogy, hogy amikor Déri János nagyon beteg volt, és az Erkel volt egy hangverseny, amit az ő Igen, betegségének gyógyítására gyűjtöttek. Igen, gyűjtöttek. Akkor is ott volt a Kamár Laci, és akkor is csináltam vele egy interjút, de mondom, tehát azután, hogy így forgattunk vele a, a Krasó lakásában, meg leforgattuk a, a élni tudni kell kippet, akkor így megmaradt a viszony, tehát ő mindig tudta azt, hogy hogy, tehát én így fel tudtam hívni, és így tudtunk beszélni meg. meg hát egy meg... rém közvetlen ember volt. Ja, halá... halálos. persze. Kampoló klub egyébként is egy -e nagyon családias hely volt. Ott úgy lehetett vele beszélgetni, mintha egy osztálytárs lett volna. Igen, nem, igen, igen, igen, voltunk akkor, és, és egyáltalán nem éreztette, hogy ő a nagy már pedig. Bár tehát a, az a, a, volt abszolút a, a lacikám, robikám igen, ment. Igen, igen, igen és bárki kérte egy számot, azt rögtön lenyomta, úgyhogy egy nagyon, nagyon jó emlékeim vannak az egész. Nagyon örülök hát különösen. Köszönöm nagyon, szépen. Nagyon, nagyon sajnálom, hogy elment közülünk. Kész csókom, és nagyon fiatalon, viszonthallásra. 24 07 95 3. halló tessék. Interneten hallgat, úgyhogy van egy, egy kis lauf, le kéne kapcsolni. Halló! Itt vagyok, itt vagyok, Hello. lekapcsoltam, piarista vagyok, szevasz. Üdv, szevasz. Kérlek kis szeletke, Szampoló, hát a Vigyázó Ferenc utcában volt, a, ez a földgépesítő vállalatnak volt a klubja. Uh -huh. Mi oda jártunk, mert az osztálytársam a piarista gimnáziumban Varga Tibi voltak. Földmunkagép. A, földmunkagép, azaz. A Varga Tibi a billentyűse volt a Skampolónak. osztálytársam volt a piarista gimnáziumban. Uh -huh. És erről nem tudtak a papok, szóval, és akkor mi, mi ingyen mentünk be a haverokkal, minden szombaton, és akkor a, a, ráadásul én akkor tanultam gitározni, a múltkor már beszélgettünk erről, később lett nekem az Andromeda együtt, igen. igen emlékszem. tanultam gitározni, ő megmutatta az akordokat nekem, meg minden, és akkor minden szombaton, amikor mentünk, akkor szünetbe oda mentem, és akkor ö, feleltem a, a, a leckéből, megmutatta, hogy mit tanultam, és aztán később a könyvklubba mentek, ott játszottak, és ott meg az unokatestvérem volt ilyen Ilyen testőr, beengedő, úgyhogy oda is ingyen jártunk be Szkampolóra. Szóval amíg a Szkampoló volt, addig mindenütt, minden egyes alkalommal mi ott voltunk, és nagyon jobban voltunk. Ugye mivel hát a, a osztálytársunk is volt, én a Judinál tanultam, és amikor leültünk szünetbe, a komár is leült közénket, sört inni, vagy mit tudom hogy micsoda, a szóval, nagyon jó társaság volt, és nagyon jobban voltunk ennyit a skampolóról. Nagyon És rettentően sajnálom, két napja én Komárlemezeket hallgatok itthon. Jó, teszed, köszönöm szépen. És minden bajon van. Servusztok. Servus viszont veledem. hallásra csia. 2407953 haló. Halló, halló. Adásban. Jelen. Éveljük úgy látszik, az aki régi dolgokról számol be nektek, történetesen a Vigyázó Ferenc utcában a Földgépnek volt valóban egy ilyen kis kultúrterme. Uh -huh. És ha jól emlékszem, a Szalai utcában jártunk valamilyen házi bulin, ami elég vacaknak sikeredett, és valaki mondta, hogy a Vigyázó Ferenc utcában ő hallott egy új banda, és marha jó, elviszek, tud énekelni az rács. Hát akkor én már régi lemezgyűjtő voltam, és ezért úgy kívülről ismertem persze az Elvis nótákat, és oda mentünk, úgy átsétáltunk, hát nincs olyan nagyon messze, és Vigyázó Ferenc utca is, ugye egy rövid kis utca, hallottuk, hogy itt Elvis szól. Na de hát, bocsánat, hát ez valami gépzene, mert ugyanúgy szól pontosan, mint az Elvis, akkor ez nem az. sétáltunk egész a roosevelt -térig, Ekkora az egész husza, meg. Megfordultunk, jöttünk vissza, megint hallottuk, már nem tudom, hogy melyik nótát, de ami feltűnt, nem úgy szólt a gitárszóló, valahogy más játszott egy picit, mint amit annak idején az Elvis mellett ez a Giardaniers nevű banda mm. csinált, no akkor menjünk be. Én ezt azért meséltem el, mert nagyon érdekes volt akkor, azokban az időkben is, amikor végül is utánoztak a zenekarok. Mindenki. Ők nagyon jól, a Judy nagyon jól játszottak, akkor már remekül énekelt. És hát, ha még egy sztorit megengedsz, Persze. hogy milyen jó hallása volt a Lacinak. Ez, ez a dolog, amit az előbb meséltem, ez úgy kb. 63 körül lehetett, akkor többször is találkoztunk, aztán később nem találkoztunk, és úgy 80-ban az mennyi, az 17 évvel később. Uh -huh. Egy Vigszínházi premieren ott voltunk, és utána a büfében volt egy ilyen kis diskurzus, és hát el tudott képzelni, és a kedves hallgatók is biztos el tudják képzelni, hogy ilyenkor ilyen, ilyen nyüzsi van, úgy, úgy mindenféle hangzavara a, a büfében. És többek között én is egy kis társaságban ottan szóltam, és csak a vállamra csak valaki, Komár Lassi, mert megismerte a hangom a 17 év után egy hangzavarból. Uh -huh. Úgyhogy eh, én nem tudom, hogy minden zenésznek jó hallása van-e, speciál a Komárnak nagyon jó hallása volt. Hát körülbelül ennyi, amit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm. Váljék egészségetekre. Viszont hallása. 24 ez itt a Klub rádió benne az Addig Jó Még él, amely ma az ezen a héten szerdán elhunyt Komár László remlékezik. Haló! Jó napot! Haló! Üdvözlöm! Adásban van! Köszönöm szépen! Beszéljem! Hát nagyon-nagyon szeretem őt, a kortársam, én is 68, évet töltöttem most be. Akkor úgy csúfoltuk az azt, hogy csempoló, de nem tudom, hogy miért. Hát igen, mert annak legalább van értelme. Annak értelme van, hogy csempoló. Aztán úgy, úgy valahogy úgy a feledésben előtt másfele irányult, és akkor csináltak egy filmet, Emlékszem, egy fekete-fehér magyar krimi volt, uh -huh. ahol a hófehér holdat egy kis is megjelent neki. A hófehér holdat énekelte. Nem, de de biztosan nem az áldozat című filmmel gondol, amiben az óvós csak a hajnal jönne már, van, ugye? De, de azt hiszem az. Mert de, aztán de, az ne, de az nem fekete-fehér film, és ezt 1980 ban egyben mutatták be szerintem Sáfár Anikó főszereplésével. Az lehet. Biztos, az, biztos, hogy jobban azt a, azt a szongot azért bekészítettem. Ah, igen? Igen, tehát ahogy mesterem, Acél. Eh, eh, Endre szokta mondani, hogy eh, teszem fel a, a, a lemezjátszóra. Tehát, eh, tehát be van készítve a, a, a lemezjátszóra, az úr csak a hajnal jönne. Már azt terveztem, hogy az lesz az utolsó dal. Voltak épp, amiért telefonáltam mert az életem első walk akkor vettem meg, mintha megjelent neki a kazettán a magyar nyelven a, a service ez a kisfiam uh -huh. száma. Igen, igen, igen. És sikerült megvennem. Nekem is akkor született a fiam, utána egy kevéssel. És az utolsó, hát személyes találkozás ha így lehet mondani, a zonokám ugyanabban a rovadárban járta, ahol azért uh -huh. Úgyhogy ennyit. Isten nyugasztalja. El, el, el, el, elég sokszor találkoztunk, mindig rohan állandóan a mindig mint a lett volna. Mindig abban volt, igen. Köszönöm, uram. Kérem, én De? nagyon köszönöm, és nyugodjon béklébe. Úgy, úgy. Amen. Viszont hallásra. Halló. Hello, jó. Jó napot kívánok. Vagy valamit. Hát én azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon szerettem a Komárlacit, de amit méget még szeretnék mondani, nem tudom, hogy velem mi van. Tihanyi Gyulának hívták a dobozát. Most egy kicsit azért összezavart, mert, mert ilyen gyulából nem készültem. Pedig, pedig ő volt, hogy ezt miért tudom, ilyen hajszál biztosan onnan, hogy nekem szomszédom volt a Visegrádi Aha. utca 111-es számúházban. Aha. És aztán ő kiment külföldre. Tehát a, a szkampolóból valami oknál fogva kiment külföldre, mert hát valószínű, hogy ott volt neki lehetősége arra. Kisfoldi András készített egy filmet a, a, a skampolóról és, és abban biztos, hogy, hogy kiderül, hogy, hogy, hogy, hogy kivel mi történt a zenekarból. Jaj, de jó. Jaj, de jó! De hogy, hogy, hogy, hogy pontosan mi történt? Mindegy, csak annyira örülök, hogy ezt a nevet, hogy Tihanyi Gyula. Uh -huh. Ezt el lehet mondani, mert ő akkor az igazi skampoló, tehát a, amikor még nem cserélgették a zenéseket. Igen, tehát ugye most, most hogy idézem, e, e, Inkely Bence Pajtásomnak a cikkét, miután a gyakran változó felállás Súsz stabilizálta tagságát, Komár és Judy mellett a basszusgitáros Harmat László, a ritmusgitáros Atkár Lajos, a billentyűs Varga Tibor és a dovos Tihany Gyula jelentették talán a legtartósabb Ugye? felállást. Ugye? Egyre jobban híre Ugye? ment a városban. A Ugye? koncertek elsősorai teli voltak, tehát, Igen. hogy akkor volt a, a legerősebb a, a, a zenekar, Igen. amikor a Tihany Gyula is játszott így benne. Így van, így van, és ö, nagyon kedvesek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondhattam, mert ezen egy nagy örömmel tölt el. Nagyon kedves, hogy telefonál át. Viszont hallásra. Készcsókom, viszont hallásra. Szégyellem magam, hogy nem néztem meg a szkampolófilmet. Halló, jó napot! Halló! Készcsók! Jó napot kívánok! Adásban van. Igen, köszönöm. Nagyon szomorú vagyok, mert nagyon szerettem a hangját neki. Volt az elején, mikor ő kezdett énekelni, egy kicsit mellőzték őt. Hát akkor, a van is szólva mellőzte igen. És akkor egyszer láttam egy egész nagy plakátot, ami egész alakos plakát volt róla. Igen. És akkor volt az, hogy nem nagyon akarják őket fogadni. Hát még, még 2005-ben is azt mondja, hogy még mindig nem tettek bennünket a helyünkre, tehát a komárlaci valóban végig úgy érezte, hogy, hogy egy kicsit mellőzöttek ők maguk. Igen, úgyhogy Imádtam őt, tehát olyan hangja van, hogy senki más, nem ilyen. Úgyhogy egyszer szerepelt a éjszakai adásban, és személyesen beszéltem vele, mert lehetett telefonálni. Uh -huh. És így megnyugodtam most, hogy mégis csak egyszer tudtam vele beszélni. Nagyon szerettem őt, de nekem olyan munkahelyem volt, hogy nem volt időm menni szorakozni. A busznál dolgoztam. Úgyhogy nem volt időm is, amikor csak lehetett hallgattam, amikor énekeltem. Értem. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kész sokan viszont halása. 2407 Megmutassuk a, a, a kis mert azt az egyik kedves hallgató említette. Tehát. E igen. De várjál, ha, ha, ha van a hallgató, akkor hallgató. Halló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, halló. Hallgatom, adásban van. Csak kikapcsoltam a rádiót, Péter. Vagy. Én a következő tudnám mondani a Komár Vasszióhoz, hogy nagyon-nagyon jó fej volt, állandóan humorizált, állandóan hülyeskedett, viszont soha nem keveredett olyan balékba bele, mint egy jó páram. Viszont amit itt az előttem nem régen régen úri ember, hogy mindenki utált mindenkit, azért nem volt teljesen egészen ez így, és, és annak idején hát a 70-es évek, vagy a 60-as évek közepe vége felé azért, amikor elindult a magyar rock roll, és elindult a magyar bitkorszak, akkor nagyon sokan voltunk, akiknek hétvégén úgy indult, hogy péntek-szombat-vasárnap mentünk a, a programokra, mm. mentünk az Omega-ra, Omega a Műszaki Egyetemre mentünk, az illésre, és mentünk ki csefere, a az együttesre, és igaz, én nem voltam az kampolóra őngó, de nagyon sokszor, amikor lehetett, csak hallgattuk a... Én mondtam a azt, a hogy úgy utált mindenki, tehát, hogy, a, hogy az illésesek nem jártak, a megárazó a megások nem hát. jártak. E, akkoriban azért úgy csináltuk a, a hétvégi programot, hogy, hogy mellettem még vasárnap elmentünk a, a Bemrak parta, és tehát fantasztikus volt az az időszak, én nagyon-nagyon szerettem, mert, mert egyszerűen e, tényleg a... a Hétvégen olyan programokat tudtunk csinálni, hogy tényleg vasárnap estik, de nem is tudtunk minden helyre elmenni, ami, ami jó volt. Ott volt a tűzkerék, kint a Danúliában, tehát jó időszak volt az. Nagyon remek volt. Nagyon szépen köszönöm uram a helyrejőzítást. Nincs semmi baj, minden jót. Viszont hallásra. Ez volt ma a Klubrádióban az Addig Jó, Mik Itt hívom fel kedves szíves figyelmüket, hogy hogy ez a műsorszám, hát, amióta van, egy bizonyos időszakban, október 23-a és november 4-e -e között nem jelenik addig, amíg Kádár soha sohasem. Tehát a forradalom alatt, olyankor mindig van más nevet találunk ki neki. Hát szerintem lehet, hogy Cukormáz lesz, úgyhogy jövő vasárnap is biztos, hogy lesz műsor, de akkor majd Cukormáz lesz, és lehet, hogy, hogy valóban a meghirdetett műsor. Az elit, a szocializmusban lesz a, a téma, örömmel várom Önöket. És köszönöm szépen mai műsorunkban a 67 éves korában Szerdán elhunyt Komár Lászlóra. Emlékeztünk az Isten nyugasztalja. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Bence József Johninak a segítséget, Árkási benzének és Szabó Katynak a segítséget és a friss híreket, Pálinkás Szűcs Robertet hallották, és akkor utolja egy jó Komár László szám. Egy hét találkozunk. Sötét szányakkal száll az ég, a hídon sárga fény. Van zenés és húz ott lent egy férfivá, csak a hajdal jönne már. Csak a hajnal jönne már A kerti úton koppanás Száz árnyék útra kér A fagó furcsa suttogás És fél látszad A oh, csak a hajnal jönne már solo lo que Amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, ha nektek tetszik az, hogy színes ing, ilyenink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színes ing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él.